Năzdrăvan și frații Cârcotași Scenariul radiofonic de Mariela Oțoiu După un vechi basm românesc Pe vremea când puricele se pot covea cu 99 de o cale de fier și tot se dădea cu spinarea de cer când făceau o săritură, trăiau pe undeva prin Oltenia trei frați, dintre care unul era năzdrăbat. Într-o zi și-au ascuțit bine coasele și-au plecat spre un ogor al lor să-l drum, au dat o livadă cu iarbă, mare și grasă. Atunci, ce credeți că a trecut prin minte celuia mai mare dintre frați? Hei, știți voi ceva, mă, fraților? Om știe dacă ne-i spune. Eu zic... Să ne încercăm coasele prin năsfânt verde Aaaa, băi, eu o să cosez mai repede decât voi Ia priviți-mă! Băi, fraților, băi! Ce? Isprava voastră nu o să ne prindă prea bine, eu așa cred a, a, frate romane năzdrămane Știm noi că n cum să fie bine când e vorba să te pună omul la treabă. Da, da, da, da. da, da, da. Cosiți voi că tot ți Că zmeul sta în ghindă barba iop și Aolea, ce? călare pe o jumătate de iepurești chiocuri. O, oh, unde, unde? mai vine cu o falcă în cer și cu alta în pământ. O, nică! Ne-a neapărind! -ne o, nu până aici, neapărind! Hai să pucim, hai să pucim! De -aunea, de -aunea. Hei, Traților! nu vă mai speriați ca niște copii mici. Lăsați-mă pe mine, că-i vin eu de har numai decât. Ia, ia, stați pe margine, pe aici, aștferiți-vă de buzduganul lui Barbaiop și luați aminte. Cine sunteți voi? Ne mi-ați scurburat izvoarele și mi-ați încurcat iarba din Livez. Suntem niște oameni săraci. Da. Vai de capul nostru, zmeule. Da. Nu cumva să-ți faci păcat cu noi, măria ta. Nu, nu, nu, rugăm? te rog. Da. E, hai, nu vă temeți, flăcăilor. Vă că e când vă prind prin locurile mele. Da, ce bine. Dar dacă tot ați început, cosiți-ați toată iarba din livadă. Da, da, da. da Și da, da, da. Seară vin după voi... Și vă iau la mine acasă ca să vă plătesc Hai, ah, Ce bine! Mulțumim, Mulțumim, Mulțumim. câte trei frații s-au pus vârtos pe cosit și când s-a noptat, A apărut zmeul și a dus la palatul lui. Barbaiop o fluierat de trei ori și buzduganului fermecat s-a învârtit ca un prâsnel și a pus colo o masă împărătească cu 12 feluri de bucate, toate otrăvite, în afară de o pâine, o strachină cu apă, o lingură și o prăscă plină cu vin. Frații cei mari, ca oltenii hămesiți, erau gata să dă iama prin cele bucate, dar roman... O degeaba era în îzdrăvan frate, bă Uite, ce de bucate Bă, bă, și ce miroase Bă, Ce e, bă, român Stați pe loc și nu vă repeziți la mâncare Că o să vă cadă greu la stomac Bă, să romane Să se ospăteze Și ia și tu ce inima Da Nu se cade Măria ta barba iobcălare pe o jumătate de iepurești iobă noi suntem niște oameni săraci ce? Învățați cu bucate simple și-o mânca pâinea aia o bea apa din strachina nu, și un pic de vin nu. din plos nu, frate, ce ce așa au scăpat frații de la otrăvire Zmeul a înghețit cu greu gălușca și s-a hotărât să vină de hac celor trei frați ceva mai târziu după masa cea ușurică pe care au luat-o flăcăie, i-a trimis la culcare într-o pivniță, gândindu-se că noaptea aceea, când o fi somnul mai dulce, are să le taie capetele dintr-o singură lovitură de sabie. Trei sluznice de ale lui Barbaiop aveau să-i păzească, nu cumva aceea soiala să sănătoasă. Mai frățiorilor, era gata, gata să ne otrăvim cu bucatele zmeului. Da? E, acum o să ne spătăm și noi, ca oamenii buni. Da. Cu ce frate romane? ne ce măi, Că de frate răbdări frate. brăjite suntem sătui. Uh -huh. Hei, hei, hei! Fluierul din traista mea mm. o să ne aștearnă o masă plină, plină cu feluri de care nici nu știți voi că există pe lume. E. Ia, ia, ia, ia! E. Fluier, fluieraș de soc, Dacă mă iubești cu foc, Pune-mi masă mai bogată Decât în orice palată. <laughs> Vreme să clipesc și floierul tău A pus o masă ca pentru împărat Mare ciudățenie, mare, mare, Mai mare ciudățenie E aveam un astfel de frate Și noi nici nu știam Nici nu Gata, gata, gata, tăceți din gură Beți și mâncați Că pe urmă o să le chemăm aici și pe slujnice Să le hrănim și să le îmbătăm Bă, să le dea meu să mănânce. Cu doar pe el, îl slugăresc, nu pe noi. Păi, dar greu mai ești de ca frățioare. Mm. Noi trebuie să le amăgim pe femeile astea Aha. să bea mult Așa? și apoi să aduarm în locurile unde ar trebui să ne facem noi culcușul Aha. Zmeul ne poartă sâmbetele după cum am mirosit eu. Oh. de vinul negru au fost cuprinse de un somn fără vise, Roman le-a dezbrăcat de haide femeiești și le-a schimbat cu zăbunele lor cele bărbatești. Cei trei frați și-au pus fust și șorsul și s-au tras într-o parte mai dosnică a pivniței. N-a trecut mult timp și Smeul s-a evit cu paloșul în mână, gata să le taie capetele celor trei frați. Să știe zmeul căretezase capetele celor trei slujnice. Mulțumit în sinea lui că scăpase de olteni, Mai cu seamă de Roman năzdravan, Zmeul s-a dus liniștit la culcare. Pe unde? Pe aici? Să nu faceți nici cel mai mic zgomot! Trebuie să fugim până nu prinde zmeul de veste, că suntem teferi! Dar cum te-ai știut ce o să se întâmple, romane, năstrăfane? Ei, ce-ți pasă? Păi... Trebuie să fii mulțumit că am scăpat toți trei cu viață! Da, da, da, da, e. Da, da, am da, scăpat toți trei, tu și cu noi, -da. da, romane! Ce zici că ne așteaptă pe mai departe? E, încă ai de a ști și tot nu v-aș spune. A, a, a. O, da Dar deștepte mai crezi tu, măi, uh, romane? Ei, gata, destulă vorbărie. A, a, a, a. Să fugim de prin locurile astea a, a, a. înainte ca zmeul să se trezească. A, a, Altfel da, da, da, da. va fi vai de voi, a, a, nu a, vai a, de mine. Hai, hai, hai a, să fugim! O, o, hai, hai, hai! Trei zile și trei nopți au mers flăcăii și iată că au ajuns în fața unui castel strălucitor L-au întrebat pe bătaful de curte dacă nu s-ar găsi ceva de lucru și pentru ei Iar acesta i-a pus rândași la grajduri Într-o zi împăratul și-a cerut în mare grabă calul înșeuat și pregătit de drum Roman Măzdrăvan l-a servit atât de repede, încât împăratul a făcut mai mare peste toate slujile lui. Roși de invidie, cei doi frați, rămași simpli rândași, s-au gândit să se descotorosească cumva de nesuferitul care se pricepea să scape basma curate din orice necaz. Împărate luminate, să trăiești Maria ta ani mulți și buni. Da. Împărate... Mm. Am venit să-ți spunem că viața mării tale ar fi cu mult mai frumoasă dacă ai avea în visteria ta și cloșca de aur cu puișori tot de aur Păi de unde să iau eu cloșca aceea, oameni buni? E, mm? Mărite împărate, cloșca și puii sunt acum ai zmeului tărtăcot cu barba de un cot Păi da. vedeți? Spuneți bazaconii! da? Nu. Nimeni nu i-a luat niciodată ceva Victleanului zmeu tărtăcot. Așa e. De aia vă spun, nu mai îndrugați prostii și plecați imediat la grajdurile voastre. Hai, uh, împărate, împărate, împărate, fratele nostru Roman Îndrăvan? Da. S-a da. lăudat. Da. Car fi el în stare să-ți aducă și cloșca și pui de aur. Da, morate. da. Așa. Da da, da, da, Să vină numai decât în fața mea, Roman Îndrăvan! Da, să levit, am părat. Am sosit la porunca, Maria ta. Băiete, frații tăi mi au spus că te-ai lăudat că îmi poți aduce de la zmeul tărtă cot, cu barba de un cot, cloșca și puișorii ei de aur cu tot. Ei, hey, Maria ta, mi-or fi ei frați, dar nu m-au părât ca să-mi crească faima, ci din dorința de a mă pierde. Ce rău le-am făcut? nu înțeleg, dar nici nu-mi dau o steneala. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu și nu-mi pasă, romane nezrăvane. Mie să-mi aduci cloșca, altfel unde stau picioarele, Acolo îți va sta și capul Bun este Dumnezeu și o să-ți aduc ceea ce îmi cer luminat, împărat Pentru unul ca roman năzdrăvan N-a fost mare lucru să ajungă pe nesimțite în palatul zmeului tărtăcot Cu barba de un cot Mai greu a fost să pătrundă în odaia în care era înguiată cloșca fermecat Doamne, ce să fac? Ei, nu să stau să îmbătrânesc în fața ușii și nici pe tărtăcot nu o să-l trezesc din somn pentru un lucru de nimic ca acesta. Aaa, știu, știu! Mă prefac în pai de mătură și mă strecor înăuntru la cloșcă. Taci, taci, cloșcă nebună! Taci, că am venit să te iau și să-i te duc împăratului care este de zece de ori mai bun Troci decât tărtacot Bă, nici nu te gândi Bă, cutac, să-și stăpâne Că să mă fure română, străbac, vine, tărtacot, o tărta co, să vă scap Fuu, anai bidec, de că poastă ești Lasă că vezi tu ce o să pățești Bă? Eu mă prefac în grăunte de mei Dar tu, toanto, o să o iei pe coajă Bă! Ce-ai, prostovană? Mă trezești din viul nopții, că a venit careva să te fure prin ușa încuiată? Da, ba, ba, a venit chiar Roma năzdrăba, stăpâne. Ha, <laughs> zău, păi, și unde e el acum, caraiuasă? Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, Stai că-ți dai eu o mamă de bătaie, minte și altă dată. Să nu mai cutezi a mă trezi noaptea din somn. Ei... Ei... Acum... <așeasă haanıză pro basiune> este că-ți-a tras meul o bătaie zdravănă. Este Romana a făcut? Ei, Acum ai de ales. Ori îl chem iar pe zmeu? Ori mergi cu mine de bunăvoie. îmi iau puișorii și merg cu tine, Hai, hai a, să mergem! Mări împărate! Da? Poftim! Ai aici cloșca și puișorii ei de aur. Am făcut în tocmai cum i-ai poruncit. Acum pot să mă duc la treburile mele? He, he, he, bravo! Bravo, Române! Îmi placi din ce în ce mai mult. Du-te la treburile tale, dar înainte, ia de la mine aceste două căușe cu galben lucitor, oh. drept răsplată pentru o steneala ta. Mulțumesc! Hai. Mulțumesc, Mariata, mulțumesc! Hai. Când întâmplător, prin apropiere, frații mai mari l-au văzut pe Roman numărând banii de la amparat și iar s-au simțit cuprinși de o neagră invidie ca să nu mai vorbim de supărarea de a-l revedea viu și nevătămat pe năzdrăvanul lor, frate. Văzuși, mai frăține ce de-a parale a para făcu afurisitul de Roman datorită nouă! Cum să nu văd, frate, cum să nu! Mă ostură și ochii de supărare oh. Dar las pe mine că n-o să-i fie cald în locul unde l-o trimite acum împăratul <laughs> Datorită nouă, bun înțeles <laughs> Ia, ia să ne sfătuim Auzi, Auzi? ce să-i mai îndrugăm noi împăratului Ca roman să nu mai scape și de data asta cu fața curată și frații mai mari s-au sfătuit ce s-au sfătuit, și apoi au șoptit împăratului la oreche doar câteva vorbulițe. Destul cât Maria sa să-l cheme de îndată pe Roman Năzdrăvan în fața sa: Auzi, mai romane, ce-mi ziseră frații tăi? Ce-au mai născocit Maria ta? <laughs> și că te-ai lăudat că eu o nimica toată pentru tine să-mi aduci calul fermecat, înșeuat și înfrânat, Al prea puternicului zmeu căpățână de cal într-un picior de găină. Nu m-am lăudat eu, măria ta, ci ei m-au părut ca să mă vadă cu pielea pusă în saramură. Auzi, știi ceva? Mie nu-mi pasă. Dar numai tu îmi poți aduce armăsarul acela, că de nu, unde stau picioarele? Acolo îți va sta și capul. Înțeles, noi? Am înțeles, măria ta, am înțeles. De unde le știa Roman pe toate? N-aș putea să vă spun. Dar el a ajuns repejor până la grajdurile lui Căpățână de cal într-un picior de găină și l-a poftit pe armăsar să vină cu dânsul împărat. Când a nechezat calul odată, a apărut zmeul furios gata să-l facă praf și pulbere pe Roman Năzdrăvan. Numai că acesta se prefăcuse într-un paie din iesle și pas de găsește. Atunci zmeul i-a tras calului o mamă de bătaie soră cu moartea și s-a dus la culcare. Convins că fusese mințit și nu se găsea nici picior de Roman Năzdrăvan prin apropiere. <laughs> Ei, armăsarule, acum vrei să vii cu mine la împărat, unde o să trăiești mult mai bine? vin, firar el al naibii, de zmeu prost. Înainte de a pleca, sapă la picioarele mele, până dai din un butoi cu aur topit și de un altul cu argint. Stropește-mă cu două caușe de aur de la cap. Până la mijloc Și cu două căușe de argint De la mijloc până la coadă Mă voi face jumătate de aur Bătut cu destemate Și jumătate de argint strălucitor Ca luna plină Apoi încalecă pe mine Și n nicio grijă Roman a făcut tot ce i-a zis Calu și s-a întors cât ai clipi La împărăție Fericit, împăratul i-a dat patru căușe cu galben, dar frații mai mari au văzut și tare s-au supărat că năzdrăvanul avusese și acum noroc. De aceea i-au turnat împăratului o minciună mai gogonată decât capetele lor, ci că roman se lăudase să îi aducă pe zmeul tărtăcot însuși, viu și ferecat mări împărate, ți-l voi aduce pe tărtăcot după cum dorești Așa, așa dă numai un cartras de șase bivoli, uh -huh. mai dăm șase dulgheri, uh -huh. șase templari da. și șase fierari iscusiți da. După ce am toate astea, nu-ți mai bate capul că vin eu cu zmeul Bine măi, Romane Năzdrăvane, am să-ți dau tot ce-ți dorești în apropiere de palatul lui Tărtăcot, Roman s-a prefăcut într-un moșneac cu barba și sprâncenele pline de pământ, de parcă s-ar fi luptat cu cine știe cine și s-a dus glonț la zmeu. Mărite meu! te rog frumos să mă ajuți, că l-am prins pe hoțul de Roman Năzdrăvan, și vreau să-l bag la strâmtoare. Ho oh, oh, l-ai prins pe Roman? Da. Bine faci, că și mie mi-a furat Cloșca și pui de aur. Dar cum? Cum să te ajut? Să-mi dai voie să tai plopul ăsta? Plopul? plopul, da, ca să fac din el un butoi mare în care să-l bag pe blestematul acela. Aha, bună idee. Da, da, da, îți dau voie. Bucuros, tărtăcot a stat pe lângă moș până când meșterii au întocmit un butoi gros ferecat zdravân în cercuri de fier. mărite meu, mărite meu, știi cât de voinic și de mare este Roma Năzdrăvan? Da, sigur, da. Și tare mă tem că o să spargă butoiul și o să scape, dacă scapă pe toți ne prăpădește, de aceea... Te rog, te rog, măria ta, intră în butoi ca să-l încercăm. Să intru eu... Da, da, după ce-l fundăm, puneți în joc toată puterea ca să vedem dacă îl spargi. Ce, -ă, nu mai ia, ia, ia, puțin, ia, bucane. așa, așa, haide, zmeule, a, așa, a, așa, o, zmeule. zmeule. Zmeul de... Prostovan ca toți zmeii s-a vărât singur în butoi, convins că e de ajutor dușmanilor lui Roman. Dulgerii, tâmplarii și fierarii au înfundat numai decât butoiul și l-au legat cu lanțuri groase de fier, au înjugat bivolii și au plecat spre împărăție. Atât a așteptat împăratul. Și-a pus slugile să facă un rug mare de lemne uscate și l-a ars pe tărtăcot cu tot cu butoiul în care fusese ferecat de romană năzdrăba. Romane, măi, ești tare vrednic. <laughs> Să nu-ți fie de, de ori. Am scăpat lumea de blestematul de zmeu numai și numai datorită ție. Răsplata mea va fi mai mare decât crezi. De data asta, o să ți-o dau pe fata mea de nevastă și o să te las să-mi fii urmaș la tron. Oh, Maria ta, da? îți mulțumesc din inimă pentru mărinimia ta. <laughs> Primesc să mă însor cu frumoasa domniță și mă rog ca Dumnezeu să te țină în viață cât mai multă vreme. Mulțumesc, domnule. Dar am și eu o dorință. Orice vrei se va îndeplini numai decât... Romane, năzdravane. Iată, da. frații mei s-au lăudat că pot să-i legi de vârful prăjinii de la o șură mare de paie uscate și apoi să pui foc fără grijă, mm. ci că ei nu vor arde așa cum ar ars până s-au făcut cenușă și oasele lui dezmeu. zmeu. Mm. Așa s-au lăudat frumoșii, ai? Așa, Măriata, așa Păi haide să vedem Dacă nu cumva s-au lăudat Degeaba Să vă mai spun ce-a urmat Ar însemna să-mi gura de pomană Frații cei mari și dușmănoși Au ars cap Puii de găină odată cu șora de paie Deși Roman se gândise să se scape în ultima clipă Împăratul nu vrusese însă cu niciun chip să ierte De acea încercare cumplită De atunci înainte la curte N-au mai domnit decât bucuria și buna înțelegere Iar Roman a avut mulți feciori frumoși și sănătoși dar nici unul Nu s-a născut Năzdrăvan ca el Ați ascultat Roman Năzdrăvan Și frații Cârcotași Scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu După un vechi basm românesc Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mihai din Vale. Romană Zdrăvan, Marius Rizia. Fratele Mijlociu, Dan Burghelea. Fratele Cel Mare, Nicolae Cogenel. Împăratul, Bogdan Caragea, Zmeul Stan Ghindă-Barbăiop, Dana Știlean. Zmeul Tartăcot, George Grigore. Cloșca, Ruxandra Sireteanu. Armășarului căpățână de cal, Dan Bobe. Asistența tehnică Monica Wilhelm. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnicomuzicală, muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta, producător Sanda Socoliu.